Так вона мовила, і Гектор пізнав, що то голос богині. Збори він враз розпустив, і всі кинулись миттю до зброї. Брами порощеняли, з них ринули воїв загони, піші й комонні. Гомін усюди лунав безугавний. Є на розлогій рівнині, якраз перед Троєю містом, пагорб високий, що легко його обійти звідусюди. Люди усі Бетією пагроба той називають, а невмирущі боги над гроб'ям Міріни стрімкої. Там шикувались у лави трояни й союзники їхні. Вождь у троян великий був Гектор Шоломосяйний, син Пріама. Найкращі з усіх, найчисленніші в нього, збройні загони були до бою на списах готові. Вів за собою Дарданів, еней син Анхіза Могутній, що від Анхіза колись породила його Афродіта, ложим на іцьких вершинах, богиня із смертним з'єднавшись. Був він вождем не один, з ним ішли Архелох з Акамантом, двоє синів Антенора, досвідчені в справах військових. Тих, що у зелії їхнє житло, під обніжками іди люд заможний, Що чорну пили есепову воду. Плем'я Троянське очолював син Лакаона блискучий, Пандар, що сам полон дарував йому лук скорострільний. В тих, хто оселею мав Адрестею і країну Апеську, І Пітією і Тереї гори верховини високі, у них на чолі був адрест і амфій в броні полотняній. Двоє синів Меропа, Сперкоти, що знався відмінно на віщуванні, отже синам на війну, мужу згубну, заборонив він іти. Вони ж не послухали слова віщого. Видно, вели вже їх кери до чорної смерті. Хто біля пракція жив, Селився навколо Перкоти, в Абіді, в Сесті житло мав або в Богосвітлій Арізбі. В тих гіртакіт був начальником, Асій – мужів-повелитель, Асій – гіртаків син, що великий вогнистої масті коніс Арізби примчали його з берегів Селента. Ішов гіпотой на чолі пелазгів племен списоборних, Тих, що оселею мають широкоскібу Ларісу, Разом їх вів з гіпотоєм Пілей Ареєва парость. Лета обоє сини, Тевтаміда пелазгів державця. Ішли Акамант і хоробрий пірой на чолі у Фракіїн, що Гелеспонд швидкоплинний у них береги омиває. Був вождем у кіконів з писами озброєних. Евфем, син Кеада Трезена, годованця Зевса самого, вів за собою пірехм криволуких пеонян з загони. Здалеку, із Амідона, де аксій широкий струмує, аксій, що поїть найкращою в світі водою. В бій пафлагонян вело, пілеменове серце кошлате, краю енетів прибулих, де мулів є диких багато, і тих, що оселі свої усе самі, і кіторі мали при берегах партенійських в домах проживали чудових, на Еріфінських вершинах укромні жили Егіалі, ішли на чолі алізонів вождями одій та епістроф «З дальнього краю, з Аліби, де срібла родовища Гойні, місян Хромій і Еном очолював птаховіщатель, та від загибелі чорної не вберегли його птахи. Смерть він прийняв від руки прутконогого сина Еака в хвилях ріки, де й інших троян потопив той багато».